Irene Cordon, què tal? Benvinguda. Molt bé. Que ens vas deixar l'altre dia a meitat de viatge per l'Iraq. que vam deixar, de fet, deixat a l'Arab, aquell estuari que ens explicaves amb aquella gent que viu en illes surans sobre l'aigua, amb el seu bestiar, els seus camps, les seves barquetes... Les cases fetes I de Vas jocs. poder sortir d'allà sense senyals de trànsit? Vaig sí, eh? sortir. Allà vas sí. amb un bon guia. No, evidentment vèves, no? amb un guia, perquè si no encara perquè seria allà perduda. Perquè no encara per de... allà donant voltes sí, pels segur, calals, no? Sí, segur. Bé, Vem dir i repetim doncs, que estem molt a prop de les ciutats on teòricament va començar tot tu almenys tot ho dius va Deu, aquí, va tot, no? aquí va començar tot Ur, Uruk, Babilònia és veritat Resonàncies també legendàries terra dels sumeris la primera i més antiga civilització amb escriptura del món correcte, correcte. amb permís dels xinesos i dels egipcis i dels, egipcis. I, i dels contemporanis als egipcis és veritat que quan nosaltres parlem de les cultures mesopotàmiques, les civilitzacions mesopotàmiques... Irene Cordon, doctora en arqueologia i història antiga. El cap ens ve com una espècie nebulosa perquè no acabem de veure quines cultures van viure és allà. És que hi ha moltes. N'hi ha moltes. Aquest és no el problema, però dificulta l'estudi. Perquè tu dius, la història de l'antic Egipte és la història dels antics egipcis. Punt i final. La història de l'antiga mesopotàmia és la història de molts pobles, com els sumeris, els acadis, els babilonis, els caldeus, els assiris i molts altres. Per tant, d'anar molt a poc a poc, s'ha d'anar veient, però hem de saber que les dues primeres civilitzacions que apareixen a Iraq, a la Baixa Mesopotàmia, al costat del Golf Pèrsic, serien els sumeris i els acadis, que són contemporanis als antics egipsis. M'estic referint més o menys cap a l'any 3.000-3.200 abans de Cris. Per tant, fa més de 5.000 anys, en aquesta regió del planeta, apareixen el que el dia d'avui nosaltres considerem que són les primeres ciutats documentades de la història de la humanitat. Per tant, una de les coses que els hi devem a aquests sumeris és l'urbanisme, les ciutats, tal com les coneixem avui dia. No m'estranya que tu a la vigília sentissis alguna cosa estranya. O sigui, no dormia. No podia dormir. El sol fet de saber que me n'anava cap a Uru Uruk, no m'ho podia imaginar. Deia, això que ho he sentit tantes vegades, jo que pensava que l'Iraq no el podria visitar mai, perquè jo sóc una dona que s'estima molt la vida i sempre que veu algun país que té molts conflictes bèl·lics no hi volen anar. Oh, <coughs> M'haurien de fer alguna excepció. <coughs> ja ho sé, eh? però sí, de cop i volta he vist aquesta finestra i vas dir, vinga, vaig cap allà perquè s'ha de conèixer aquest país... I, evidentment, doncs, va ser encara més meravellós del que em podia imaginar, evidentment. Clar, quan tu dius aquí és on va començar tot, ho dius perquè aquí hi va haver la invenció de l'escriptura, de la roda, del sistema sexagimal, de l'urbanisme, com tu dius, urbanisme. de les primeres ciutats. Clar, és un indret molt curiós perquè veiem que no apareix només una ciutat, sinó que n'apareixen moltes alhora. Algunes de les més conegudes són les que han comentat, Ururú, però també Estalaga, Jestaquix, Eridú, considerada la primera ciutat de la història... Però, en tot cas, efectivament, els hi devem molt, sobretot des d'aquest Occident, perquè molts dels invents, com també l'arada, per exemple, o un reà fent el sol, perquè inicialment doncs sembla ser que agafaven les llavors i les llançaven per allà sobre, però ràpidament, manera... de qualsevol manera, que estaven molta llavor, venien molts ocells... Uah, és i els... que tantes coses donem per fetes... Clar, tot... d'on prové tot? Doncs tot prové d'aquesta regió.